11. Dwyer műveleti szobája egy sivatagi álcázóba burkolt doboz volt. A padló vastag, fekete műanyagból készült, egymásba illesztett darabokból, mint egy kirakós játék. Furcsa hangot adott ki, amikor végig mentél rajta. A szoba, sőt az egész tábor középpontja a főfal volt, amelyen Helmand tartomány óriási térképe volt látható. A harccsoport egységeit jelképező gombos tükkel sárga, narancssárga, zöld, kék. Baxter lovassági tizedes fogadott. Idősebb nálam, de az én színem. Váltottunk néhány fanyar poént egy bűnbánó mosolyt a vörösfejű Úri emberek szövetségének önkéntelen tagságáról, valamint a kopasz testvériségről, mert hozzám hasonlóan Baxter is gyorsan veszített fedezékéből, a csúcsán. Megkérdeztem, honnan jött. Antrim megyéből. Ér mi? Igen, persze. A lájtos akcentus arra engedett következtetni, hogy lehet, hogy megviccelhetem. Keményen megdorgáltam az írekkel kapcsolatban, mire ő nevetve viszonozta a tüzet, de kék szemei bizonytalannak tűntek. A fenébe. Egy herceget is kiakasztottam. Munkához láttunk. Megmutatott nekem néhány rádiót, amelyek a térkép alatt egy asztal mentén voltak egymásra pakolva. Megmutatta a rover terminálját, egy pufó kis laptopot, amelynek oldalára iránytűpontok voltak stencilezve. Ezek a rádiók a füleid. A rover a szemed. Rajtuk keresztül készítettem képet a csatatérről, aztán megpróbáltam irányítani, hogy mi történik benne és fölötte. Bizonyos értelemben nem különböznék a hétrói légiforgalmi irányítóktól, a repülőgépek ide-oda irányításával tölteném az időmet. De gyakran a munka nem is lenne ennyire elbűvölő. Biztonsági őr lennék, aki komoran figyelné több tucatnyi kamera képét, amelyeket a felderítő repülőgépektől kezdve a drónokig mindenre felszereltek. Az egyetlen harc, amit vívnék, az az alvás utáni vágy ellen lenne. Ugorjon be! Foglaljon helyet, Velsz hadnagy! Megköszörültem a torkomat, és leültem. Néztem a rúvert, és figyeltem. Percek teltek el, felhangosítottam a rádiót, halkítottam. Baxter kuncogott. Ez a munkája. Isten hozott a háborúban.